Yəni, hansısa ki, əl-i meydanından qaçırdılar, piyamasım onları səsləyir. Lakin, döyüşü şiddətlə Allah piyamasım səsinə əbki verməyir və həmin döyüşü meydanından daha-daha uzaqlaşırdılar. Və bu hanqda, quran ı Tələ quranı kərimdə ayə nasıl edir? Əlimrən Suresinin 153-cü ayəsində Allah-ı Allah, Allah, buyurur ki, İttəsaduna vələ tərvunə ələ əhədin və rəsuliyyət okun fi uxraqun. Əlimrən Suresi, 153-cü ayə Siz qalxdığınız və Peyğəmbər arxa tərəfdən sizi çağırarkən heç şisə baxmadığınız zaman Allah sizi qəminizin üstünə qəm gətirməklə cəzalandırdı ki, əlinizdən çıxan şeylərə və uğradığınız felakətlərə görə təəssüf etməyəsiniz. Şübhəsiz ki, Allah gördüyünüzü işlərdən xəbərdardır. Yəni, burada Allah Allah həmin o yəni, qaçar müsəlmanlara deyir ki, bəs, Yəni, siz qaçırdınız, lakin piyaməsəm sizi çağırır, ahirəti çağırır, yəni, siz isə onu çevirib baxmırsınız. Və Allah başqa bir ayda deyir ki, Həlimrə Sosu 155-ci ayisində, İnnələdən təvəlləm münküm yəməl təqəl cəməyən, innəməsizəzələhmə şeytən və adın mərkəsə bu. İki döyüş, yəni iki qoşun, üzrə gəldiyi zaman qaçanlar, şeytən onları alladıb, şeytan onları yoldan çıxardıb, Estilər bəzi əməllərə görə. Etiklər bəzi əməllərə görə şeytan onları azdırıb Allah tək onları bağışladı. İnnalllaha xafurun halim. Allah bağışlayan və rəhmdandır. Belə yəni, Allah tək həmin döyüşdə qaçan səhabələri bağışlayır. Çünki böyük günahlardandır. Ən böyük günahlardan da şey düşmərlə üz-üzə gələndə qaçmaq. O günah olan hədis var. Bilməsəm ki, 7 ən böyük günah, 7 günahdır. Və onlardan biri nədir? Təvalliyyomuzda yani döyüş günü döyüş meydanına qaçmaq. Yani o döyüşü qızışır, o vaxtı qaçmaq. Və həmin İrəbaqlərdə gəlir ki, İbn-i Cövcə deyir ki, həmin sahabilərin yəni döyüş meydanına qaçmalarının səbəbi, eşitmişdə ki, və Peyğambas Azanəm ölüb. Peyğambas Azanəm ona ölüdə onlar döyüş meydanına qaçırdılar. Və Peyğambas Azanəmin, yəni sağ olmasını ilk, ilk bilən sahabi, Kəb ibn-i idi, Kəb ibn-i Malik adlı sahabi, ilk olaraq, o bilir ki, Peyğəmbər səlləm sağdı və o ölmüyüb. <gülüyor> və başladı Kəb ibn-i Malik müsəlmanları müjdəleməyə, uca səsdən qışqırmaq ki, məsəl, Peyğəmbər səlləm sağdı və buradadır. Vaxdə Peyğəmbər səlləm həmin sahabini sakitləşdirir, deyəcəm, bu cür haqqı salma, yəni, yəni, müşriklər yəni, bizim yaxınlığımızdadırlar. Və buna işlə bəzi müşriklər Peyğəmbərə salamə yaxınlaşırlar. Peyğəmbərə salamə yaxınlaşırlar. Və Peyğəmbərə salamın yanında 7 nəfər əhsar olur bu vaxtda. 2 nəfəri məşqəli, quraşlı. Və Peyğəmbərə salam deyəcəyini ki, ki, bunları yənimizin qormaq lazımdır və orada həmin müşriklərlə, yəni şiddətli döyüş olur Peyğəmbər ətrafında. Hətta yerlərdə yəni, yərgiləyir ki, Peyğəmbərə salamın dişi sınır. O döyüşdə dişi sınır və bəzi yerlərindən yaralanır Peyğəmbərə salam həmin döyüşdə. Həmçinin belə döyüşün sahabilərdən, yəni şücahəti sahabilərdən həmin döyüşdə Tarahatı bin Ubeydullah idi. Onun, yəni bu döyüşdə bir əli şiqəst olur. Bir əli olur. Niyə görə? Çünki o da Peyğambasının həmin əli ilə, Peyğambasının qoruduğuna görə əlinə o qədər, yəni qılınc, ox, fransızı deyilə, deyil ki, onun əlinə olur, bu səbəbə görə şiqəst olur. Həmçinin Sadı bin Ablaqqazı. Səhəd ibn Əbləqqas yaxşı o xatanlardan idi, o xatan idi və Peygaməz əzəlləm ki, ya Səhəd, ey Səhəd, ilmi, fidək, əbi və ummi, ey Səhəd, at, atam anam sənə qurban olsun. Yəni, belə bir yəni, fidəl olsun yəni, bu mənada ki, at. Və deyil Peygaməz əzəlləm, atam anasının yəni, fidəl olmasını heç kəsin deməzdi. Başqa heç kəsə sahabə etdimiyim, yalnız ibn Əbləqqasa bu döyüşdə deyib. Də ki, Atamanım, sənə fəda olsun, at. Yəni, burada yəni, şirk yoxdur, yani, bəzə deyilər ki, burada nədir? Burada şirk var, xeyr, bu şirk deyil. Yəni, bu cür yəni, demək, şirk deyil. Peyğambar səsalam sahabələrlə yığılırlar və, və Hündür Təpənin üzərində çıxırlar. Bu axt, Ebu Sufyan və onun yanında bir nəsə nəfər Peyğambar yanına gəlir və başlayırlar Peyğambar səsalamına, yəni, yəni onlar daha qızru bilmirlər, Peyğambar səsalamın Görürsünüz, zamanlar yığılıb dağının üstünə. Gəlir deyir ki, Peygamber Məhəmməd ordadır. Heç sözün çartmır. Və deyirlər ki, Əbu Bəşir ordadır. Heç sözsüz çartmır. Deyirlər ki, ola ki, Ömər ordadır. Heç sözsüz çartmır. Və başqa bir rivayətdə gəlir ki, bir rivayətdə Əbu Sufyan deyir ki, Yəni bizə Laqva özə kömək olub. Laqva özə kömək olub. Bəs səhabələr? Yəni buna şdə nə deməsəm deyək ona cavab verin. Dilək varsa nə cavab verək? Dilək ki, deməsən bilincə deyincə Allah daha uca, daha yəni əzəmətlidir. Sonra deyincə bəs yəni Abu Süfyan üçün gün hər günün yəni bütün günə cavabdır. Yəni, siz Bədədə oldumuşuz, bir də Uhudda oldumuşuq. Bu vaxt sahabələr deyəkəsə, necə aferəyək, deyək ki, yəni, deyin ki, bizim ölülərimiz cənnətdədir, sizin ölülərimiz isə cehənnəmdədir. Yəni, bu cəhəl onların arasında münaqişə olur və sonra Ebu Sufyan üzün çevirib gedir. Lakin, yəni, övr hatta burada çox qəzəblənir. Yani, Ebu Sufyanın bu mövqəsindən Çox qəzəblənir. Ona yöv də, Əbu Sufyan yəni, o axt ki, Məhdniyyənin fətində gələndə ki, yəni, İslamın yəni, şeyləsin, Əmər istəyir, onu öldürsün, Əmər radiyyələni hu, və həmcə başqa sahib onu öldürsünlər ki, Əbu Sufyan, yəni, müsləminlərə həqiqədən çox əzət vermişdir. Lakin Peygam Aslan onun dəvətini qabul edir <coughs> və uğud qalan məlumatları, inşallah, gələn dərsdə götürərik. Allah rəfələni rəhim, Və s-salatu və s-salamu alə əşrafı l-ənbiyai vəl-mürsəlin, nəbiyyina Muhammedu və sahbihi və mən təbihim yəxşən ləyib Biz kesən dərsimizdə Uhud döyüşü hakkında danışmışdık. Uhud döyüşü hakkında danışmışdık və demişdik ki, Uhud döyüşü hicretin üçüncü ilinə şəhval ayında baş verilir. Və Ve gəldi, əmmən Uhud döyüşü hakkında məlumat götürdü. Lakin, bəzi məqamlar və onları yani bir daha nəzər salak, Əl-Feyruma səsəm əsabı, burada isə böyük qəhrəmanlıq göstərirlər. Bu döyüşdə, hə, bu döyüşdə böyük qəhrəmanlıq göstərdilər. Belə hadisədən, yəni Abdullah, Abdullah ibn Cahşatlı bir səhabidir, şey döyüşdən qabaq Allahı and olsun ki, əgər deyir, mən deyir, qoşunla yəni düşmərlərlə üzə gəlsəm, onların üzərinə salacağam. Göydür onlar mənim qarnımı yarsınlar və mənə qo etdilər isimlər. Ən yəni, Allah qonda mənə nə edəcəksə onu etsinlər. Sonra dirməndən sonra ki, bu nəyə görə olur? Dedim ki, mən deyəcəyim şey bu, hamısı Allah yolunda, mənə yəni, Allah yolunda qulaq edəcək. Və səhabələrə deyirlər ki, həqiqətən döyüşdən sonra baxdıq, gördü ki, onun dediyi kimi, yəni ona o cür etmişdilər, yəni qarnını yandırmışlar və yəni, onun bədəni ilə yəni kəsim tökmüşlər. Və həmçinin, əmrəbünün cəmur xadlı bir sahabi, bu döyüşə şəhid olur. Yəni, bu, axsaq olur, əmin bu sahabi axsaq olur və bunun üzülü olur döyüşə gedməmək üçün, artıq, yəni, səbəb var idi döyüşə gedməmək üçün. Və Peyğəlməsəm onu icazə vermirdi, Peyğəlməsəm deyirdi ki, yəni, axsaqsanısa gedmə, lakin bu, isra etdiyini, yürə Peyğəlməsəm bir-kə yaxşı onu, əgər şəhid olmaq istəyirsə, bu gəlsin. Və o Peyğməz əsəmə deyir ki, Ya Rasulullah, əgər deyir, mən bu gün ölsəm, yəni bu döyüşünə ölsəm, bu aqsalığımla cənnətdə gezəcəm, yəni bu aqsalığımla mənə cənnətdə bırakırlar, Peyğməz əsəmək ki, bəli. Və deyir ki, səni haq olaraq göndərənə and olsun ki, mən deyir, bu ayaqlarla, yəni bu cür axıya inşallah cənnətdə gezəcəm. İnşallah cənnəyə ki, bu gün mən, Şəhid olacaq. Və deyil, həmin döyüşdə bu sahabi, Amr ibn-i adlı bir sahabi döyüşür ta şəhid oluna qədər. Həmsin iki nəfər yaşlı, yəni kişilər, ki, səndəsi demişliyik, Yəmən, yəni Hüzeyfət ibn-i Yəmən, yəni Hüzeyfənin atası Yəmən və Səbit ibn-i Vaqş. ibn-i iki nəfər. Bunlar yaşlı idilər. Bunlar Mədənədə qalmışdılar, yaşlı adamlar idi. Sonra Mislamanlar döyüşdükdən sonra dilək çəkirik şey, biz də, yəni evdə qalmaq bizim üçün ayıbdır. O cüz silahları götürüb deyək gedək biz de, bəlkə bizi şəhid oladı. Və cəhdələr döyüşə. O döyüşdə cəhdələr və Səbit İbn Vaqqas adlı həmin yaşlı adam səhabi kafirlər tərəfindən şəhid olur. Yəni öldürülür. O səhabi isə, yəni Yəmən, Huzeyfə mətatı Yəmən. Düşman tərəfdən gəldiyinə görə, müsələlər onu tanımırlar. Necək, bilirsiniz, kesinə dərsədir ki, uxud döyüşündə ikinci mərhələdə müsələlər arasında nə çıxır? Çaxınlaşmaq çıxır, təfriqət çıxır. Bu vaxtda həmin sahabənin tanımadılarına görə, yeməni, onu öldürürlər. Baxmaq ki, oğlu Hüzeyfi qışqırır ki, bəs atamdır, öldürmüyün. Lakin döyüşün şiddətindən, vahay üçünlən onun sözünü qulaqsına olmur, yəni heç siz onu işitmir. Latir enbasə salam yəni müsəmmənlər onu öldürdüyünə görə, öldürüləni görə Peygəmbər onun diyəsini verir. Yəni bir adam öləndə onun diyəsi 100 dəvədir. Yəni o adamın qanının əvəzinə 100 dəvə verilir. Və Peygəmbər bu 100 dəvəni verir Hüzeyfəyə və Hüzeyfə də bu 100 dəvə ilə bütün hamısı sədaqədir. Yəni əsində, bu mal çatır həmin adamın varislərinə, lakin yəni bu sahabi Hüzeyfə atasının diyəsini, yəni Hı -hı. o həmsin paylayır, sədəq edir. Və həmsinin hənzəl altında bir sahabı olur, bu sahabi Uhud gündə birinci gecəsi olur, toy gecəsi. Birinci gündə ki, evlənir həmin sahabi və işidir ki, dövüşü çağırırlar. Müslümanlar cihadı çır dövüşü çağırırlar. Qüsur almamış, burda götürür silahın, gedir dövüşə. Yani birinci gündə evlənib, hələ qüsur Və Həmin döyüşür və şəhid olur. Və Peygamber səhəm bunu görəndə dedi ki, sizin yəni, bu sahibinizi, sizin bu dostunuzu mələklər yuyurlar. Mələklər, sizin sahibinizi yuyurlar. Və ondan sonra həmin sahabənin yəni, adı qaldı Qasill-ül-Mələkə. Mələklərin yuduğu adam və ya onun yəni hənzəl atır Qasill. Yuyulan hənzələr, yəni mələklər onu qüstədirlər. Bəzi vaxtda yaşı sahabələr deyilər ki, biz görürük ki, onun saçından, bədənindən su axırdı. Yəni, su damsızıdırdı onun bədənindən. Bu da, yəni, Allahın yəni, övdənlə verdiyi bir kəramətdir. Həmçinin müxayr qadrı bir sahabi olur, bu, Yahud olur. Bu sahabi Yahud olur və Peyğmət səsənindən çıxır Uhud döyüşünə. Və Yahudların arasında həmin bu sahabi çox, yəni, ağıllı və çox gözəl, əhvaqlı sahabilərdən idi. Və həmin sahabi döyüşdə şəhid olana qədər, yəni son damla qanına qədər, fərməsə həm müdafiə edir və şəhid olur. Və həmçinin bir nəfər olur Usayr ibn Abdul Əşhər. Usayr ibn Abdul Əşhər və ya Amr ibn Uqayş. Bu adam İslamı İslamdan nefret edirdi. Lakin Uhud döyüşündən qabaq həmin bu adam İslamı qəbul edir. Yəni Uhud döyüşü günü, yəni Məsamana Uhud döyüşünə gedən günü İslamı qəbul edir və gəlir Məsamanların sıralarına qoşulur və həmin döyüşdə şəh şəhid olur. Vanşin o zaman öt bir dəfə doğru namaz qılmamışdı. Yalnız deyə Allah Muhammed rəsulullah deyib İslamı qəbul edib və şəhid olur və bununla da yəni cənnətə daxil olur. DP məsələn bu səhabə üçün deyib ki, az yəni ə, az əməl etdi, lakin çox qazandı. Yəni Allah Muhammed rəsulullah dedi, gəldi şəhid oldu və cənnətə girdi. Vanşin başqa səhabələrdə də var idi, məsəl Həsən ibn Sabit adında səhabi var idi. Bu səhabənin Əl işi kəsilib olmuşdu. Yəni döyüşlərin birində onun əlinə damar kəsilmişdi. Onun üçün əli yəni azı qınışda bilmirdi. Cünki qınışması el yəni, sağım olsun. Onda da bu sahabi yəni mədənnədə qalırdı. Yəni orada olan müsəlmanları qoruyurdu. Lakin yəni, bu sahabi yəni, bu vaxta qədər böyük yəni şücaət göstərirdi həmişə döyüşlərdə. Lakin yəni, bu səbəbə görə Həsən Müsəvid yəni şəhid Lakin buna baxmayaraq o yenə yəni, də müsəlmanları yenə yəni, həvəsləndirirdi şeirlər yazırdı. Sonra müsammaları, yəni hər cür, yəni maddi və mənəvi köməklər göstərirdi. Həmin o Həsən ibn Sabit adında səhabi. Hətta o uğur döyüşündə niyyəti cihad olmayan döyüşənlər var idi. Bəzi vaqdə niyyətləri cihad deyildi, lakin niyyətləri yəni, öz tayfalarının öz, yəni qohum-aqrabasının qorumaq idi. Berlərindən Quzmən adında bir nəfər, Uzmən, başqa bir nəfər yaxşı döyüşürdü. Hətta müşəridən bir 10 nəfərə yaxın adam ölmüşdü. Əhud döyüşündə. Lakin, axıda yani ona gələn, yani ona dəyən yaranın ağrısından özünü öldürür. Yəni, yaralanır döyüşdə, dözə bilmir e, ki, özünü intihar edir ki, nə olsun, canrağa çıxsın, əzi çəkməsin. Bəhəl Pəvməsən deyir ki, həmin o deyir, qızman yani, adında həmin o adam yani, cəhənnəmə getdi, yəni cəhənnəmli oldu və e, buradan da çıxar ki, cihad edilmək şəhət deyil. Yəni, gedib döyüşmək şərt deyil. Gələk, ən əsas, ən başda nə olsun? Ən əsas niyyətdir. Yəni, çünki onun niyyəti nə idi? Onun niyyəti Allah üçün deyildir. Həmin o qızman adı bir nəfərin.